Тим часом, як містер Шоу, не знаючи, куди себе подіти, то червонів, то бліднув і боком пробирався до дверей. Вони як автомобілі. Їм треба перевіряти гальма, емоційні гальма. Розумієте? Фари, акумулятори, свої погляди на життя, свої реакції у відповідь. Ви змарнували дві хвилини, а допуття ще нічого в біса не сказали, фиркнула місіс Крик. Містер Фокс глянув спершу на неї, потім на безжально палюче сонце за вікнами. По його обличчю струменів піт. Він улучив мить, щоб поглянути на стінний термометр. 91, — промовив він. Що у вас на думці? — поцікавилася місіс Крик. Перепрошую, він, наче заворожений, дивився на розжарений ртутний стопчик, що повз угору тоненькою трубочкою термометра на протилежній стіні. Часом, часом ми всі збиваємося з дороги. Взяти хоча б вибір шлюбного партнера. Погана робота. Грошей обмаль, хвороби, мігрені, залози постують. Сила селена всяких дрібних прикрошів. Але поки ми це зрозуміємо, ми вивалюємо все це на голови оточенню. Вона стежила за його губами, ніби він говорив якоюсь іноземною мовою. Дивилася на нього недобре, скоса, спід лоба, нахиливши голову вперед, і у її похій руці тліла цигарка. Ми носимося туди-сюди, наживаємо собі ворогів, Фокс ковтнув слину. І подивився повз жінку. Ми доводимо людей до того, що їм уже хочеться, щоб ми забралися геть із очей. Захворіли, навіть померли. Людям хочеться вдарити нас, добряче врізати, застрелити. Ви розумієте? Боже, яка ж тут спека, думав він. Хоч би одне вікно було відчинене, хоч би одне. Очі Місіс Крик розкривалися дедалі ширше, ніби для того, щоб увібрати в себе все сказане. Є люди, схильні до нещасних випадків. Це ті, хто хоче покарати себе фізично за якийсь злочин, як правило, задрібний, негідний вчинок, про який, як їм здавалося, вони давно вже забули, викинули з голови. Але підсвідомість штовхає їх у небезпечні халепи, змушує бути необачними, коли вони переходять вулицю, змушує. Він рувався і крапля поту скотилася з його підборіддя, змушує їх не звертати уваги на перетерті дроти лампочок над ваннами. Ці люди потенційні жертви. Вони носять цю мітку на своїх обличчях, вона як татуювання, тільки радше звивороту, ніж зовні. Вбивця, зустрівши на вулиці людину, що накликає на себе біду, помітить ці приховані мітки. Обернеться і піде слідом за нею, сам того не усвідомлюючи, аж до найближчого провулка. Якщо пощастить, шляхи потенційної жертви і потенційного вбивці – не перетнуться і за 50 років. Але одного дня фатальний збіг обставин. Ці нещасні, зачіпаючи найневідповідніші струни душі і нерви перехожих, так і напрошуються на вбивство. Місіс Крик повільно розчавила недопалок у брудному блюдці. Фокс переклав палицю з однієї тримтячої руки в іншу. І от рік тому ми вирішили пошукати таких людей, які потребують допомоги. Адже вони навіть не здогадуються, що їм потрібна допомога. Їм і в вісні не спаде на думку звернутися до лікаря-психіатра. Спочатку ми вирішили перевірити свою здогадку. Шоу завжди був проти цього, хіба що як способу згаяти час такого собі душевного розмовляння. «Ви, мабуть, думаєте, що я збожеволю». «Ну то от, перевірки тривали цілий рік. Ми спостерігали за двома чоловіками, вивчали їхнє оточення, їхню роботу, сімейні справи. Усе на шанобливій відстані». «Ви скажете, яке нам до цього діло?» Але обидва вони погано скінчили. Одного вбили в барі, Другого викинули з вікна, а жінку, за якою ми спостерігали, переїхав трамвай. Збіг, а старий, який випадково отруївся, якось уночі не ввімкнув світла у ванні. Про що він думав, що йому завадило ввімкнути світло? Що змусило його зайти і випити ліки в темряві? А наступного дня він помер у лікарні і, помираючи, все твердив, що хоче жити і тільки жити. У нас досить доказів. Цілком досить. Аж два десятки. За короткий проміжок часу добру половину з них забрала могила. Досить перевіряти. Час пустити в діло наші знання, щоб не сталося лиха. Настав час працювати з людьми, поки з чорного ходу до них не шаснув трунар. Місіс Крик стояла так, ніби він ударив її чимось важким по голові. Потім, ледь ворушачи своїми розпливлими губами, промовила. — І тоді ви прийшли сюди? — Ну, ви... ви за мною спостерігали? — Ми лише ви за мною стежили. — Так, але щоб... — Геть звідси! — крикнула жінка. Ми можемо геть звідси, повторила вона. Якщо ви тільки нас вислухаєте. О, я так і знав, прошепотів шоу, заплющуючи очі. Геть звідси, брудні старі шкарбани, горлала місіс Крик. Гроші тут ні до чого, я вас викину, викину, верещала вона, стискаючи кулаки іскрегучучи зубами. Її обличчя взялося неймовірним кольором. «Ви хто такі?» «Ви, старі, кволі баби, шпигуни, бовдори!» – волала вона, зриваючи капелюха з містера Фокса і видираючи з нього підкладку. «Забирайтеся! Забирайтеся!» Кинула капелюха на підлогу, розчавила підбором, копнула ногою. «Геть! «О, але ж ми вам потрібні!» Фокс у розпачі дивився на свого капелюха, а тим часом жінка обсипала його найдобірнішою лайкою. Не було таких слів, яких вона посоромилася б ужити. Вона вивергала грім, блискавку, дим і винну пару. «Ви ким себе уявили? Ви що, Бог? Бог і Святий Дух, що сходять до людей, винюхують і винюхують, видивляються». «Ах ви, старі калоші, перечниці, хричовки! Ви, ви...» Вона сипала і сипала їм на голови такі лайки, що вони приголомшені позаткували до дверей. Вона обзивала їх найостаннішими словами, які тільки можна було вигадати. Потім замовкла, набрала повні легені повітря і обрушила на старих новий потік помиїв, ще брудніших і гидкіших, ніж попередні. «Послухайте!» – сказав Фокс із металом голосі. Шоу стояв за дверима і благав свого друга вийти. Усе скінчено. Вони саме так це собі уявляли. Вони виставили себе на посміх. Вони заслужили всі ці лайки. «Боже, боже, який сором!» «Стара діва!» – горлала місіс Крик. «Я попросив би вас добирати вислови!» «Стара діва!» Чомусь це виявилося страшнішим за всі по-справжньому страшні образи. Фокс хитнувся, у нього відвисла щелепа. Потім зімкнулася. Потім знову відвисла. «Стара баба!» – волала місіс Крик, невгомовуючись. «Стара баба! Стара баба!» Він стояв серед випалених жовтих джунглів. Кімната потонула у вогні, стиснула його. Меблі зрушили з місця і пустилися в танок. Сонце било крізь наглухо зачинені вікна. Пекучий пил злітав з килима колючими іскрами. Варто було тільки якісь мусі продзищати і виписати в повітрі спіраль. Рот місіс Крик, її зловісно-червоні губи наповнювали повітря непристойностями, що накопичувалося в ній усе довге життя. А термометр на стіні показував 92 градуси. Фокс ще раз глянув на термометр. 92, А жінка верещала мов колеса потяга, що на повітрі здирають стружку з рейок. Її вириск нагадував скрить нігтів по шкільній дошці, скрип заліза по мармуру. «Стара діва! Стара діва!» Фокс відвів руку затиснутою в ній палицею за спину і вдарив. «Ні!» – закричав звідкись позаду шоу. Жінка послизнулася і упала на бік, намагаючись упертися руками в підлогу, видаючи нечленороздільні звуки. Над нею стояв Фокс із виразом щирого здивування на обличчі. Він дивився на своє плече зап'ясток, Руку і пальці крізь розпечену завісу димчастого кришталю, що його огорнула. Він дивився на палицю, ніби це був якийсь неймовірний знак оклику, що невідомо звідки з'явився. Зримо і виразно, просто посеред кімнати. Його рот так і залишився розтуленим. Пил осідав і згасав тліючими іскорками – він відчув, як від його обличчя відхлинула кров, ніби в нього в шлунку навстіш розчахнулися маленькі дверцята. «Я...» – на губах місяць крик виступила піна. Вона повзала по підлозі, а її кінцівки, здавалося, відірвалися від тулуба і перетворилися на незалежних істот. Її ноги, руки, голова... Поводилися, мов, відрубані частини якоїсь тварини, що жадає знову стати собою, але марно шукає шляху до жаданого відновлення. Брудні слова все ще вивергалися з її рота, хоча тепер вони вже і на слова не були схожі. Фокс дивився на жінку і ніяк не міг отямитися. До сьогодні вона розбризкувала свою отруту праворуч і ліворуч. Тепер же він викликав на себе потік, що накопичувався роками, і мав його втопити. Фокс відчув, що хтось тягне його за комір. Ось пропливає повз дверний проріз. Він почув, як палиця випала в нього з рук, загуркотіла по підлозі, і чомусь йому раптом привиділося, ніби його вжалила страшна оса-невидимка. Але ось він вибрався з кімнати, крокуючи як автомат, почав спускатися сходовими маршами розігрітого будинку повз обпалені стіни. Згори на нього гільйотиною обрушилося. «Геть! Геть! Геть!» Звуки стихли, мов крик людини скинути її в чорну криницю. На нижній сходинці останнього сходового прольоту вже біля виходу з під'їзду, Фокс звільнився з під опіки свого друга і надовго привалився до стіни. Його очі зволожилися. Єдине, на що він ще був здатний виявився стогін. Тим часом його пальці нишпорили в порожнечі, шукаючи загублену палицю. Не знайшовши її, він провів долонею по голові, торкнувся мокрих повік. І здивовано опустив тремтячі руки. Старі сіли на нижню сходинку і просиділи хвилин десять мовчки, приходячи до тями з кожним вдихом, що давався не так уже й легко. Містер Фокс нарешті звів очі на містера Шоу, який дивився на нього з переляком і подивом. Ти бачив, що я накоїв? Так, ще б трохи, і Фокс похитав головою. Який же я дурень. Бідна, бідна жінка. Вона мала рацію. Нічого не вдієш. Тепер я в цьому переконався. Треба ж було такому статися. Ану, дай я тобі витро обличчя. Отак краще. Як ти думаєш, вона поскаржиться на нас містеру Крику? Ні. А чи не спробувати нам поговорити з ним? Поміркувавши над цим, вони лише похитали головами. Розчинилися вхідні двері, з вулиці дихнуло жаром немови спечі. І тут їх мало не збив з них якийсь здарувань. «Дивитися треба, куди сунете!» – гаркнув він. Вони обернулися і подивилися йому слід. Він важко ступав у розпеченій темряві, піднімаючись через сходинку. «То було чудовисько з ребрами мастодонта» буйною лев'ячою гривою, величезними м'ясистими ручиськами, нудотно волохате, до болю опалене сонцем. Його обличчя вони побачили лише на мить, коли він розштовхував їх плечима. То була лискуча від поту, облуплена сонцем свиняча пика, під краплинами виступив під червоними очима, капав із підборіддя. Розпливаючись плямами по майці від пахв до пояса. Вони обережно причинили вхідні двері. «Це він», – сказав містер Фокс. «Її чоловік». Вони стояли в маленькій крамниці навпроти будинку, де жила місіс Крик. Було пів на шосту, сонце заходило, тіні під рідкими деревами в алеях набрали кольору стиглих виноградних рон. «Що це в нього стерчало з задньої кишені?» «Гак. Вантажники такими користуються. Сталевий. Гострий і важкий. На кшталт тих, які колись носили однорукі каліки замість протеза». «А скільки градусів?» – спитав містер Фокс за хвилину. «Тут у крамниці термометр і далі показує 92. Точнісінько». Фокс сидів на ящику, ледве втримуючи в руках пляшку апельсинового соку. «Треба відкрити», – промовив він. «Так, ніколи в житті мені так не хотілося апельсинового соку, як тепер». Вони далі сиділи в цій пательні і, дивлячись угору на одне з вікон будинку навпроти, терпляче чекали, чекали. Текст читал Ярослав Макеев.